és fejezetnél járunk. Uram, ahogy kinyitjuk a Te igédet, kérünk Téged, hogy nyiss meg a szívünket, hogy halljuk és lássuk a Te hangodat, érezzük és tudjuk a Te szeretetedet, és hagyd tapasztaljuk a lelkednek az átformáló erejét, ahogy az igédet élővé teszed számunkra. Kérünk téged, hogy gyere és szentelj meg minket, különíts minket a te igéddel, az ígéreteid szerint, és kérünk uram, hogy táplálj, erősíts. Uram, azt mondod, hogy a te igéd az, ami megvigaszt, a bátorít, felépít, és kiavít bennünket. Kérünk téged, hogy tedd ezt ezen a délelőtt. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Ámen. Hát az ötödik fejezethez érkeztünk és emlékeztek arra, hogy milyen nagy dicsőséggel és milyen nagy győzelemmel végződött a négyes fejezet. A négyes fejezetben láttuk azt, hogy az ellenség mindenfelől megpróbálta leállítani Isten munkáját, és próbálta befékezni őket, hogy azt, amit az Úr elkezdett, azt megállítsa lehetőleg leghatásosabban. De láttuk azt, hogy összefogtak az emberek, odafigyeltek Istenre, és... Isten munkáját úgy végezték, hogy ott volt kezükben a kard, a dárda, és védekeztek, másik kezükkel építettek, és milyen nagy képe volt ez, milyen előképe volt a keresztény életünknek, hogy hasonlóképpen így tudunk Isten munkájában növekedni, Isten munkájában haladni, hogy egyiképpen mindig védekeznünk kell, mert a szellemi harc az valóságos, és az ördög sosem megy el szabadságra, még nyáron sem, és uh, nekünk mindig kell védekeznünk. De közben pedig kell csinálnunk azt, amit Isten ránk bízott. És uh, ezzel a győzelemmel végződött a négyes fejezet. láttuk azt, hogy kitakarították a szemetet az emberek, uh, a sok szemét legátolta őket, a lomokat összegyűjtötték és kitakarították, leástak egész az alapig. Bár nagyon nehéz munka volt, mert ugye az ember mikor építkezni akar, akkor nem gödröt akar ásni, hanem azt akarná látni, hogy épüljön a fal. De ha nem erős alapon nyugszik ez az egész fal, akkor össze fog dőlni. És ugyanígy beszéltünk arról, hogy nekünk is milyen fontos az alapig visszaásni Jézus Krisztusig, Addig a munkáig, amit ő tett, értünk, és minden egyes nap fontos megerősödnünk ebben az igazságban, hogy az ő halála miatt vagyunk itt, az ő váltsága miatt állhatunk meg Isten jelenlétében, és egyáltalán ez az alapja annak, hogy Isten bennünket formál. És, mikor az ember nagy takarításon gondolkodik, és arra gondolkodik, hogy na most már jó lenne a szemetet kitakarítani az életemből, akkor olyan egyszerű dologra szoktunk gondolni, de aki már takarított valaha, az tudja, hogy porszívózni következő héten is kell, meg esetleg már két nap múlva lehetne. Ablakot mostni is elég egyszer egy életben, hanem az ugye a madarak jönnek és kakilnak. Tehát ezt folyamatos tisztítást igényel. Ugyanígy a mi szívünk is nap mint nap vissza kell jönnünk a, a Krisztus elvégzett munkájához, és meg kell erősödnünk ezen az alapon, hogy igen, amiért meg vagyok váltva, az azért van, mert ő szeret engem, és meghalt értem, és a bűneimért kifolyt az ővére, és csak így tudok tovább menni, és egyáltalán neki kezdeni ennek a mai napnak. És így tudok esélyt adni arra, hogy Isten lelke erre a kősziklára építsen valami sziládat, valami maradandót, hogy a nap végén ne az legyen a, a sóhajunk, hogy na, csak szalma sikerült, meg deszka, meg megpozdorja, ami aztán elég majd, hanem, hanem valami igazán valóságos, aminek van örökkévaló örökké való értéke. Mert egész jól ö, haladtak az izraeliek, és jól leástak az alapig, nagyszerűen építkeztek, védekeztek, építkeztek, itt az ötös fejezetben Először érünk egy olyan fejezethez, amikor a munka leáll. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdeai honfitársaik ellen. Hát itt van, ez a zúgolódás, kérem szépen megállította a munkát. Az ellenség kívülről, akárhogy próbált támadni, nem sikerült megállítani a munkát jött nehézség, nem sikerült megállítani a munkát. Jött innen, jött onnan, sehogy se sikerült megállítani a munkát, de a zúgolódás az megállította a munkát azonnal. És milyen érdekes az, nem, hogy az ellenség kívülről bennünket maximum annyit tud tenni velünk, hogy még szorosabban összefogunk, még inkább egységben vagyunk, még inkább tudunk tenni az ügyért. De abban a pillanatban, amikor beengedjük az ellenséget a szívünkbe, Onnantól kezdve elveszítettük a csatát, hogyha ha engedjük, hogy az ő gondolatai, meg az ő terve felnövekedjen. És ugyanezt történt. Itt az egész fejezetben egy szó nem fog szólni a falépítésről. Hát ez nekem azt mondja, hogy valószínűleg leállt a falépítés, de ha le se állt, biztos, hogy hatalmas féket kapott itt Isten munkája. És ennek a bevezető mondata az az, hogy zúgolódást támad. Nagyon érdekes az is, hogy a, a honfitársak ellen volt ez a zúgolódás, ahogy olvassuk. Ami befékezte az egész munkát, az az volt, hogy egy belső feszültség keletkezett. Tehát az Izrael népek között, akik addig együtt építettek, valami hatalmas belső feszültség keletkezett, és ettől leállt a munka. És itt nekem a belső feszültségről a... A kocsimnak az a jutott eszembe, mert egészen 170 000 kilométerig nagyon jól érezte magát, és semmi baj nem volt vele, aztán egy kötelező szerviz során ezt lecserélték egy újra, egy jobbra. De nem nagyon működött, mert egy nap után elszakadt az új és jobb égszíj. Hát visszavittük, mondták, hogy hát elnézést, elnézést, ez anyaghibás volt, az éksíben valami belső feszültség volt, ugye 180 ezer, majdnem 180 kilométer gyepálás nem ártott annak az égszíjnak. De mikor jött egy új égszíj, amiben volt belső feszültség, egy anyaghiba, azt kicsinálta 20 kilométer. És ö, utána rátettek egy másikat. Az is két napot bírt, mert kiderült, hogy az is anyaghibás volt, azóta rendesen működik, szerencsére van még, volt rajta garancia, nem került plusz pénzbe. De ez, ez nagyon jó képe annak, hogy mi van akkor, hogy mit elbír egy olyan ékszív, amiben semmi probléma nincs, bármit elbír. De egy, egy anyaghibás valami, azonnal 20 km után trapára megy. És ugyanez a helyzet a mi kapcsolatainkba is. Legyen az családi kapcsolat, legyen az egy házasság, vagy baráti kapcsolat, vagy gyülekezetnek a közössége, hogyha nincs anyaghiba, nincs belső feszültség, akkor bármit kibírunk. Akkor kibírjuk ezt az egész utat, amíg a mennybe nem jutunk. <kül> Viszont ha van valami belső feszültség, vagy valami anyaghiba, akkor ott, akkor ott könnyen elszakadnak dolgok. És, um, Érdekes, hogy a, amikor a házasságunkra készültünk, az egyik barátom azt mondta, hogy minden nehézség az, az bennünket összefele fog nyomni. Ami kívülről jön támadás, az csak összefele nyomhat titeket, és egységet kovácsolhat közöttetek. Nagyon kedves volt, meg is ölelt szorosan, és azt mondta, hogy ami kívülről jön a támadás, addig ez az egység csak egybe fog forni. De azt mondta, hogy egy gond van, amikor az ellenséget beengedjük kettőnk közé, mert akkor aztán tolni tud keményen, és ezt az egységet szét tudja mondani. Úgyhogy nekünk azt tanácsolt, ez volt a házasság felé, fel, házassági felkészítő Tanácsa, hogy, hogy ha valami rosszat látunk, vagy, vagy az ellenséget látjuk felbukkanni, akkor csak fogjuk meg egymást jószorosan, és hozzuk, húzzuk egymást. Um, hogy mondjuk ezt magunkat egymáshoz közel, szóval szorítsuk meg egymást, és ne engedjük, hogy az ellenség szétfeszítsen bennünket. És ilyenkor, ha érzünk valami feszültséget, akkor rögtön tudjuk, hogy ha ezt a feszültséget sikerül a kapcsolatunkból kívülre dobni, akkor az össze fog nyomni bennünket, és még erősebb egységé fog kovácsolni. Hogyha pedig engedjük, hogy fölnövekedjen, akkor ők szét fog minket taszítani. És ez, ez az úr azt mondja, hogy ne tegyünk ilyet. De nem csak a házasságról van itt szó, hanem ugyanez igaz egy barátságra, ugyanez igaz egy gyülekezeti közösségre, vagy egy munkaközösségre. Itt vannak az izraeliek, hát ők, ők gyülekezeti közösség is, már Isten népekén, munkaközösség is, együtt csinálják ezt a munkát, és ahogy engedik ezt a feszültséget közéjük, mi történik? abba hagyják a munkát. Leáll az egész építkezés. Pont az, amire Isten hívta őket, megfagy. Ezt el tudjátok képzelni, hogy mekkora csőd. Eddig teljes győzelemmel haladtak és mentek. És hogyha megnézitek, ugyanez igaz bármelyik szinten az életünknek. Hát, hogyha egy házasságba bejön a feszültség, és engedjük, hogy taszítson, akkor leáll Isten munkája a házasságban. Nem Isten dicsőítik, nem Isten dicsőségét ragyogják tovább a világfele, hanem egy, hanem egy ilyen belső feszültséget. Hát ránéznek a nemhívők azt mondják, hogy most miért legyek keresztény. Vagy, vagy ugyanez, ha ránéznek a gyülekezetre, hogyha széthúzások vannak, nem halad semmi előre, nincs egység, akkor mit látnak? Azt mondják, hogy miért legyek hívő. Hát, hogyha ez van itt is, hát ilyet kapok a munkahelyemben, is, nem kell az gyülekezetbe jönni. És ezek a belső feszültségek teljesen lefagyaszthatják Istennek a munkáját, Istennek a tervét. És nekünk kell ez ellen küzdeni. Nekünk kell az ellen küzdeni, hogyha valami anyaghibát érzünk, vagy belső feszültséget érzünk, akkor el kell kapni a másikat, és megölelni, és azt mondja, hogy nem engedem, hogy ez a feszültség szétnyomjon minket. És inkább tegyük a feszültséget kívülre, hogy inkább egy nagyobb egységet, egy szorosabb egységet, egy szorosabb együttműködést eredményezzen. Nem fogjuk ráhagyni az egészet, hogy ó, jól van az úgy is, majd beleszokunk valahogy. Nem, ez, ez nem Istennek az útja. És e, itt ez nagyon szomorú dolog volt, hogy a, pont a honfitársak ellen e, kezdtek el zúgolódni, holott, mikor egymás ellen hadakozunk, akkor dupla vesztesek vagyunk. Vesztesek vagyunk, mert nem az igazi ellenséggel hadakozunk, és vesztesek vagyunk, mert leáll Isten munkája az életünkbe. Úgyhogy ezt érdemes szívünkre venni, hogy ez az egymás ellen való dolog, ez feszültség, ez egyáltalán nem vezet sehova. És Jézus is nem megmondta, hogy arról a szeretetről ismerjenek meg titeket, ami, ami egymás között van, egymás iránt van, bennetek, közszetek. Legyen ez egy házasság, barátság, egy gyülekezet, vagy Isten nagy egyháza. Ez, ez a szeretet kell, hogy az ismertetőjel legyen. És higgyétek el, hogy ezt a szeretetet aztán az ellenség minden oldalról meg fogja próbálni, és megpróbálja tönkretenni, mert ő már régóta itt van, pontosan tudja, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy Isten munkáját leállítsa, és hogy Isten bizonyságát tönkre tegye. Emlékeztek arra, hogy beszéltük, hogy a fal, ez egy jelkép. Annak a jelkép ennek a falnak az építése, hogy Istenről legyünk bizonyságok ebben a világban. És ezt a falat egyféleképpen lehet leállítani ennek a falnak az épülését, hogyha ezt a szeretetet tönkre teszi az ellenség. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk a saját szívünkre. Amikor hibát látunk, akkor kell menni Jézushoz garanciári szervizre, és kérni egy új szívet, és akkor ő ezt fogja adni, egy olyan szívet, ami kibír mindent, több százezer kilométert is. Jó? Azt mondja a vers, hogy voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és lányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták, zálokba kell adnunk a mezőnket is, a szőlőnket is, a házainkat is, hogy gabonát tudjuk venni az éjinségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták, hogy mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint a honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, Mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és lányainkat. Vannak is már így eladott lányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlünk már a másé. Hát Neémiás elsősorban nem arról szól, hogy hogyan élj egy megalapozott anyagi életet, de itt látjuk azt, hogy az anyagi helyzet igencsak befolyásolja Isten munkáját. És itt ez esetben, ne felejtsük el, hogy az anyagi helyzet azt befolyásolta, hogy milyen bizonyságok leszünk a külvilág fele. És itt most nem arról beszélek, hogy a pénz hiánya vagy a pénz megléte, hanem az, az, az ahogyan gondolkodunk a pénzről, ez befolyásolja az Isten dicsőségéről való bizonyságunkat mások fele. Hát legtöbbször ugye az építkezésnél az szokott lenni a baj, hogy nincsen pénz az építkezésre. Hát itt nem az volt a baj, emlékezzetek arra, hogy az egész építkezést a Perzsa király fizeti. Tehát ő az, aki a kettes fejezet 8-as versébe olvastuk is, hogy minden hozzávalót, minden szükséges építőanyagot a Perzsa király megadott. Tehát ez, ez adott volt. Ráadásul még udvari testőröket is rendelt Nehémiás 2.9-ben olvassunk, hogy, hogy őrizzék ezt a vagyont, és folyt, folytatódhasson az építkezés. Ők maguk őrizték. Tehát nem ez volt a gond. A gond az az volt, ami az embereket érintette. Olyan anyagi helyzetbe kerültek, amikor már nem tudtak enni adni a családjaiknak. És ez teljes mértékben befolyásolta a munkát. A probléma az abból adódott, hogy ugye ott dolgoztak, építették a falat, végezték Isten munkáját, és nem volt idejük pénzt keresni, nem volt idejük ö, gondoskodni a családjaikról. De ehhez még hozzájött egy különleges helyzet, azt írja itt az ige, hogy éhínség volt, magyarul szárasság volt, nem volt annyi élelem, és ez fentebb vitte nyilvánvalóan az élelmiszernek az árát. Minden sokkal drágább volt. Nem elég, hogy nem tudtak annyit dolgozni, hanem még drágább is lett minden, ezért még nehezebben tudták megvásárolni azt az ételt, ami a, a családjuknak szükséges lett volna. Akkor azt is olvasuk, hogy a király adójára is fizettek, és azért, hogy a királynak szánt adót be tudják fizetni, zálogba adták a tulajdonukat, és, és a mezőt, a házat, mindent odattak azért, hogy tudjanak adót fizetni. És itt egyáltalán nem gondolta senki azt, hogy ne lenne jogosult a király erre az adóra, egyszerűen csak elmondták, hogy ez nekünk most nehézséget jelent, hogy az adót is befizetni, nem tudjuk, kell nekünk zálogot adni ezért. És hát azt látjuk, hogy olyan mértékű volt ez az anyagi helyzet, hogy el kellett adniuk a saját gyerekeiket rabszolgaként, mert már nem tudták kiváltani azokat a kölcsönöket, amiket felvettek, mert már mezőjük se volt, tehát meg se tudtak dolgozni azért, hogy valaha is visszafizethessék ezeket a kamatokat. Hát, az igazi gond, ami itt keletkezett, az az volt, hogy voltak jóval gazdagabb zsidók azon a vidéken, és ezek a gazdagok kihasználták a többieknek a szegény helyzetét. És az, arról olvasunk a 11-es versben, hogyha a kamatszót megnézzük a Héberbe, hogy az 12%-ot jelentett. Ez azt jelenti, hogy éves 12%-os kamatra adtak kölcsön a többieknek, ez pedig egy elég magas kamatot jelentett. Különösen akkor, hogyha megnézzük azt, amit Mózes mondott a 2. Mózes 22-ben, ott külön elmondja azt, hogy, hogy ilyen jellegű kamatokat nem lehet felszámítani a másikra. Ez nem, nem Isten szerint való. És amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki szükségben van, meg nincs élelme, meg nem tud enni, adni a családjának, akkor a Biblia nem arra bátorít minket, hogy adjunk kölcsön neki, hanem adjunk neki pénzt, pont. Nem kölcsön adni, hanem adjunk neki annyit, hogy tudjon élelmet venni. Most nem azt jelenti, hogy ez nagyon nagy gonoszságot jelentene, hogy valaki kölcsönt ad, vagy kölcsönt vesz fel, akkor, hogyha nem ilyen alapvető szükségekről van szó, akkor természetesen lehet nagy bölcsességgel, és, és mértékletességgel, meg imádtsággal kell eldönteni azt, hogy milyen kölcsönöket vesz fel a az ember. Hát el lehet képzelni, hogy ezek az uzsora kamatok mennyire megterhelték az embereket. És ez volt az, ami nagyon nagy feszültséget keltett az ottani zsidók között. És hát Nehémiásnak erre igazán kellett egy megoldást találni, mert hogyha nem talál rá megoldást, akkor az egész építkezés leáll, és abba marad Istennek a munkája. Hát tudjátok képzelni, milyen, milyen Frusztráló lehetett ez Nehémiás számára. Megszervezte a munkát, már ott az alapanyag, már folyik az építkezés, már az összes ellenség támadás, ellenséges támadást sikeresen visszaverjük. Nagyon jól halad minden, és akkor egy ilyen viszonylag kis dolog miatt leáll az egész. És Nehémiás természetesen ezt nem túl jól vette, azt is írja, hogy a, a Hatos vers, hogy amikor a panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam. <kül> meg az első válasza az volt, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon mérges lett Haragra indult, mikor ezeket meghallotta. Hát egyrészt haragos volt azért, mert tudta, hogy elsősorban a kabzsiság az, ami ezt az egészet okozta, és tudta, hogy ez a kabzsiság Isten teljesen elítéli. És ez benne haragot kárten. A másik ö, oka, miért haragudott, az biztosan az volt, hogy megbomlott az egység. És ez egy nagyon jó ok volt Nehémiásnak, hogy haragudjon, mert neki sokkal fontosabb volt az egység, mint a pénz. És, és tudta azt, hogy ez egy sokkal drágább dolog, mint akármilyen jó anyagi helyzet és azt látta, hogy ez az egészet képes volt megbontani, és hát utolsós, ö, utolsónak pedig, de nem utolsó sorban, a haragok az volt, hogy leállt a munka. Hát azért voltak ott, azért, azért mentek vissza Jeruzsálembe. Ez volt az Isten által rájuk bízott feladat. És akkor ez az egész leáll emiatt érthető volt, hogy ezt Nehémiás eléggé, ö, eléggé nehézan viselte és a 7 től 11-es azt olvasjuk, hogy miután magamba meghánytam és vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik: Ti ki uzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik: Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdeai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magunkat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam, nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink. Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gamonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezejeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket, és házaikat, sőt kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Látjuk azt, hogy nehémiás valóban haragra gerjed, de mint Istenfélő vezető nem a haragból cselekedett. Nem a harag volt az, ami a cselekedeteit vezérelte, hanem azt mondja, hogy miután meghánytam, vetettem a dolgot magamba. Nehémiás első érzelmi reakciója persze az volt, hogy teljesen frusztrált volt az egész helyzet miatt, és haragudott, mert Isten munkája leállt, de utána elment és átrágta a dolgokat, meghányta vetette a dolgokat, hogy hogy lehet ezt kezelni, és imádkozott, kereste Istent. És az első dolog, amit ezután tett, az az, hogy szembesítette az embereket a hibáikkal, és ez egy nagyon nehéz feladat. Egy nem, nem nagyon ö, szeretik az emberek, mikor szembesítik ö, a rosszal. Nem tudom, hogy te szereted-e, amikor téged szembesítenek valami hibáddal. Általában azonnal a reakciója, a testi reakció az embereknek az az, hogy visszapattan a labda, és azt mondja, igen azért, mert és jön a kifogás, vagy mutogatunk újjal, hogy igen, de ő csinálta, meg csinálta, és azonnal nem, nem szeretjük azt, hogyha szembesítenek minket. De ennél talán még nehezebb az, amikor te szembesítesz valakit az ő hibájával. És látjuk azt, hogy Nehémiás ezt nem csak úgy tette, hogy odament és a szemükbe vágta az igazságot, hanem ezt szeretetbe tette, és biztos, hogy ott volt az a szív mögötte, amit megéreztek ezek az előjárók és ezek a előkelő emberek, hogy meg akarja nyerni őket. Ő, ő, ő Isten leg, legjavát, a legnagyobb áldásait szeretné rájuk és ezt a szívet megérezték. Nem csak az igazságot mondta, hanem az igazságot szeretetben mondta. És ez a szeretet volt az, ami meggyőzte őket, de az igazság volt az, ami tükröt tartott nekik. Érdekes az, hogy utána hozott egy példát Jeremiás, Először is mondja, hogy az uzsorát azt el kell felejteni, hogy a 2 Mózes 22-25-ben Mózes tiltja is ezt, és utána pedig azt mondja, hogy, hogy utána egy gyűlést is tartottam. Ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy nem csak személyesen szembesítette ezeket az embereket a hibáikkal, hanem aki ebben az ügyben érintett volt, azt egybe összehívta. És, és azt akarta, hogy ez nyilvánosan legyen megbeszélve, a nyilvánosság által hozott elszámolhatóságot akarta nehémiás ezeknek az embereknek az életében hogy mindenki hallja, legyenek tanúk. Ők maguk, amit mondanak, tesznek, azok. Úgy, azok olyan cselekedetek legyenek, amit mások tudnak tanúsítani. És amikor összegyűltek, akkor visszautalta egy régebbi esetre, azt mondja, hogy tehetségünk szerint visszavásároltuk a júdai honfitársakat. Korábban azt mondja, hogy a a eladták magukat, ez egy 12 évvel ezelőtti eseményre utalt itt vissza Nehémiás, eladták a júdeaiak rabszolgának magukat pogány népeknek, és amikor visszajöttek az zsidóknak a következő hullám, inkább a saját pénzüket költötték arra, hogy a honfitársakat visszavegyék ezektől a pogány népektől, hogy ne legyenek rabszolgák. És azt mondja, hogy most meg saját magatokat adjátok el a saját magatok nétének. A zsidó eladja a zsidó testvérnek a saját gyerekét, hogy pénzhez jusson. Hát mi ez, hogyha ha nem egy öltögi kör? És azt mondta, itt mondja is ez igaz, hogy nem is tudott senki mondani erre semmit. Tehát szavakat nem találtak, mikor így szembesítette őket ezzel az igazsággal. És érdekes ez a, a hibáinkkal kapcsolatosan, hogy csinálták, sok embert eladtak így rabszolgálnak, és érdekes, senkiben nem merült föl ez a gondolat, hogy, hogy mi az már, hogy itt saját magunkat egymásnak eladjuk, hogy pénzhez jussunk. Érdekes, hogy csinálták, és mégsem merült föl ez a gondolat. És ezért nagyon fontos az, hogy szembesítve legyünk az igazsággal, mert sokszor nem látjuk a hibát a saját rendszerünkbe, a saját életünkbe, mindaddig, amíg kívülről valaki nem segít, és nem tart egy tükröt oda, hogy látod, de ezt csinálod. Nehimiás itt nem kezdett el fenyegetőzni, meg mindenféle dolgot a fejükhöz vágni, egyszerűen vissza mutatta nekik egy tükörben azt, amit csinálnak. És megkérdezte tőlük, hogy szerintetek ez így jó? És, és ők maguk nem találtak szavakat erről, hogy Úgyhogy Én úgy gondolom, hogy ez az elszámolhatóság nagyon fontos az keresztény ember életében, mert mindaddig, amíg én, aki saját levembe fővök és hozok döntéseket és gondolkodok, addig lehet, hogy nem látom, hogy mit csinálok, hogy mit döntök, hogy hogyan élek. És ö, amikor van egy elszámolhatóság, amikor mások is látják azt, ahogy a nélek, és ami történik velem, az egy komoly tükröt jelenthet nekem, ami segíthet nekem abba, hogy előre haladjak, és hogy, a, ö, hogy fejlődni tudjak, egy Istenhez közelebb kerüljek. A Nagyon fontos kulcs itt az, amit mond a 9-es versben, hogy Hát nem akartok Istenünk félelmébe élni? Ez a, ez a fő kérdés, hogy nem Isten félőként szeretnétek élni? Nem az a cél az életetekben, hogy az, az Isten félelem határozza meg a cselekedeteiteket, a gondolataitokat, mindezt, amit tesztek. Vagy, hogy ezt nem teszitek föl ezt a kérdést, amikor eladjátok a gyerekeiteket rabszolgának vagy... Ti, akik az uzsorakamatot veszitek, nem teszitek föl ezt a kérdést, hogy vajon ez tetsző Istennek, hogy ilyet csinálja? És ez egy nagyon jó kérdés, úgy gondolom, nagyon sokszor az életünkben megkérdezni minden alkalommal, hogy ez, ez most tetszik Istennek, amit csinálok, vagy amifele haladok, vagy amit döntöttem, vagy ahogy a nélek. És hogyha őszintén tudjuk azt mondani, hogy igen, ha Jézus itt lenne velem, szemtől szembe, személyesen is látnám, örülne annak, amit most csinálok. És sokszor ez az egy kérdés teljesen helyre tesz minket, és, és megmutatja azt, hogy Istennek mi a szíve, mi az akarata, és hozzá tudja igazítani a mi szívünket, a mi döntéseinket az ő szívéhez és akaratához. És amit Nehémiás látott, az az, hogy ez volt a bizonyság, ez volt az üzenet a pogány népeknek, hogy bennünket, bennünket Isten úgy szeret, hogy hogy mi neki akarunk tetszeni, mi úgy szeretnénk élni, ahogy ő szeretné, hogy éljünk, mert ő annyira szeret minket. És ez egy nagy bizonyság volt a pogányoknak, ha belegondoltok, mert a pogányoknak csak bálványisteneik voltak, egy-egy faoszlop, vagy ez, vagy az, vagy az, ők nem tettek semmit. És euh, itt pedig itt volt a lehetőség Izraelnek, hogy megmutassa, hogy a mi Istenünk egy élő Isten, aki méltó arra, hogy neki éljünk, és méltó arra, hogy őt kövessük, és úgy cselekedjünk, ahogyan ő mondja. És Nehémiás tudta, hogy ezért épül a fal. És <tose> utána Nehémiás megoldást is ad a helyzetre, azt mondja, hogy én, amit kölcsönöztünk, mindent visszaadunk. Mi, mi, mi visszaadunk mindent, amit elvette, akinek kell gabona, pénz, azt odaadjuk, hogy meg tudjon élni, és utána arra kéri a többieket 11-es versbe, hogy ti pedig adjátok vissza. Adjátok vissza mindazt, amit zálokba kaptatok, és adjátok vissza még a kamatokat is, amit eddig beszettetek. Érzitek, hogy mekkora erő van ebbe, amikor ezt sok ember előtt mondja, nehémiás? Mert ha egy négy szem között mondta volna a szobába, akkor lehet, hogy azt mondják kisétával, hogy na jó, ezt még meggondolom, ugye, akkor még ott gondolkoznának lehet még napig is. De így, hogy mindenki előtt mondta, ennek igazán súlya volt, hogy akkor most mit is fognak lépni. A 12-es versről azt olvassuk a 13-asig, hogy azok így feleltek, visszaadjuk és nem követelünk tőlük semmit, úgy teszünk, ahogy te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam a ruhám ráncait, és ezt mondtam, így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment, mondott rá, és dicsérte az urat. A nép pedig ezt szerint járt el. Na hát látjuk, hogy nagyon formálható és tanítható lelke volt ezeknek az embereknek, akik uzsorát szedtek, mert azt mondták, hogy meg fogjuk tenni. Egyből azt nem kezdtek el tiltakozni, nem kezdtek el visszafele lépni, hanem azt mondták, hogy rendben mi ezt szeretnénk megcsinálni, szeretnénk meglépni. És ez egy nagyon nagy kincs, mert Eleve, hogyha valakit szembesítenek egy rosszal, nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán elismerik, hogy rosszul csinálják a dolgokat, hanem inkább mutogatnak mindenfele, kifogást keresnek. De még kevesebben vannak, akik a rosszat ki is akarják javítani. Nem csak elismerik, hogy igen, ez rossz, hanem igen, akarok tenni ez ügyben. És azt látjuk, hogy itt ezek az emberek, nagyon taníthatóak voltak, és félretéve minden büszkeségüket, meg előző elképzeléseiket azt mondták, hogy igen, ez rossz, és igen, én tenni is akarok ezért. Azért Nehémiás biztosra akart menni, hívta a papokat, meg a tekercseket, és akkor ne tessék esküdni itt mindenki előtt és utána még ugye jelképesen kirázta a ráncot a ruháiból is. Ez egy arra volt jelkép, ugye hogy ahogy kiránzom ezeket a ráncokat a ruhámból, na hát így rázzak, rázzon ki Isten mindent belőled, ha nem teszed meg, amit mondtál. Na hát ezek után, ugye Próbáljon valaki úgy elmenni, hogy mondott szép szavakat, de nem csinált semmit. Ez egy, egyfajta átok volt, mint ha azt mondták volna, hogy ezt az átkot én magamra veszem önkéntesen, hogyha nem teszem azt, amit mondok. Ez egy nagyon kemény jelenet volt itt. De Nehémiás tudott egy dolgot, pedig azt, hogy nem elég beszélni. Tehát Nehémiás nem azt érdekelte, hogy most ki mit mond, nem érdekelte, hogy azt mondják az uzsorázók, hogy jó, igazad van, tényleg nem fogjuk csinálni. Tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg fogja-e csinálni, vagy nem. Visszafizeti-e, vagy nem. Nehémiást a gyakorlat érdekelte, hogy tényleg megteszi-e. Ugye elméletben egyetértünk, hogy jó Bibliát olvasni, nem? Hát a, de a gyakorlata lényeg, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát. Elméletben egyetértünk, hogy bocsássunk meg egymásnak, ez nagyon jó, de gyakorlatban te megbocsájtasz a másiknak. Elméletben az ima mellett mindenki ott van támogatólag, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog, de hát gyakorlatban ki az, aki csinálja. És amikor ezek a dolgokról beszélünk, mindig az Isten nem az elmélet érdekli, hát elméleti támogatót bármire lehet százakat találni egy plakáttal. A gyakorlat a lényeg, hogy megcsinálod-e, úgy cselekszel-e. És Nehémiás, ez fontos volt, ő tudta, hogy Isten munkája nem az, hogy egyetértenek az emberek a falépítésével, hanem az az Isten munkája, hogyha az a fal felépül, és ott lesz, és Isten dicsőségét fogja hirdetni. Ő tudta, hogy ez a fontos. És ugyanígy a mi keresztény életünkben se az a fontos, hogy most elméletileg egyetértünk -e ezzel a doktrinával, vagy ezzel a doktrinával. A lényeg az az, hogy hogyan éljük az életünket. Hogy tényleg azt éljük, amit Isten mond, és ahogyan tanácsol bennünket. A 14-es verstől, olvasjuk a 16-osig, azt mondja, hogy attól a naptól fogva, hogy a Artakszerszész király Judaki országának a helytartójává nevezett ki, uralkodása a 20. évétől 32. évéig, azaz 12 éven át, nem ettük a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet mert kenyérért és borért több mint negyven ezüssek át szedtek be tőlük, és legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényeim mind részt vettek a közös munkában. Itt Nehém Jás nem csak azt adja ki utasításnak, hogy mit kell csinálni, hanem ad egy istenfélő példát. Azt mondja, hogy én egy, itt van az én életem, én így cselekszem. És Nehémiás nem várt el egy fikasznyival se többet az embereitől, akiket vezetett, mint, a, mint ahogy a nő maga élt. Azt mondta, hogy csak, csak éljetek úgy, ahogy én élek, az úgy jó lesz. Azt mondja, hogy én nem vettem a helytartónak járó kenyeret. Korábbi helytartók, akiket a Perzsa király kijelölt, mindig jöttek és keményen megadóztatták az embereket, és abból a pénzből élték a világukat. Ez a helytartónak járt jog lett volna, a király által elrendelve, hogy igen, vessen ki adót, és abból éljen jól. De Nehemiás azt mondta, hogy amikor én ide jöttem, akkor én ezt nem tettem. Én, én nem vetettem ki adót a népre azért, hogy én jobban tudjak élni. Azt mondta, hogy én semmit nem kértem, bár nekem járt volna. Ugye ebben nagyon jó példánk a pálapostól, az I. Korintus 9-ben olvasunk, az első 15 versben arról, ahogy beszél, hogy, hogy neki, mint a, az evangélium munkásának járna az, hogy akiknek szolgál, azok tartsák őt el. De azt mondta, hogy ő ezt nem vette igénybe. És azt mondta, hogy ő erről a jogáról lemondott, mert úgy vette észre, hogy ez volt akkor az evangélium előnyére. Isten munkáját ez vitte előrébb. Hát, hogy kell-e Isten munkáját támogatni, vagy azokat, akik ebben a munkában vannak, vagy sem, azt úgy gondolom, hogy mindig egy adott helyzet határozza meg, és az, az a szolgálása, azt, hogy melyik az, aki, mely, melyik az, ami előrébb viszi az evangélium helyzetét. Hogy azokból az emberekből él, akiknek szolgál, vagy pedig mellette valami más munkát csinál. És Pál ebben nagyon jó példa volt, de Nehémiás itt azt mondta, hogy én tudom, a munkának az van előnyére, hogyha nem Élek azzal a lehetőségemmel, jogommal, hogy beszedjem ezt az adót. És látjuk azt, hogy még azt is mondta, hogy nem csak ő maga nem élt ezzel, hanem a legénye is Tehát az összes hozzátartozó embernek ott kellett lenni a falon és dolgozni. Sőt, Nehémiás is dolgozott. Itt ebből a fejezetből látjuk azt, hogy Nehémiás nem egy olyan ember volt, aki csak kiadta a parancsot a falépítéshez, és ő volt a nagy vezető, hanem ő volt a vezető, de ő is ott volt a falon és épített, és a legényeitől is ugyanezt várta el. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mondat, és talán ez az egyik legfontosabb mondat ebbe a fejezetbe, amit a 15-ös vers végén olvasunk, hogy én nem tettem így, mert Isten félő vagyok. Azt mondta, hogy engem nem érdekel másoknak a példája, másoknak az élete. Engem nem érdekel az, hogy ki hogy él, meg ki hogy él a jogával, meg nem él a jogával. Én nem másokhoz viszonyítom magam, hanem Istenhez. És ez egy kulcsmondat nem csak egy szolgáló életében, hanem mindannyiunk életében, akik keresztények vagyunk. Hogy mi magunkat nem másokhoz hasonlítsuk, meg a gyakorlatot, ahogyan élünk, nem mások életéhez hasonlítgassuk, hanem Istenhez. Kérdezzük meg az Urat. Uram, ez így jó szerinted, ahogy most csinálom. Neked ez most tetszik? És hogyha így éled, akkor szabad vagy attól a gondolattól, hogy de mások is megtehetik. Vagy hiszen mások is teszik, akkor én is megtehetem. Mert az összehasonlításnak semmi értelme nincs erről ír Pál a 2. Korintus 10.4-ben. Nincs értelme, sőt azt írja, hogy bolondság egymáshoz hasonlítani magunkat. Ez egy veszélyes dolog. És... Nagyon sokszor itt, itt, itt leáll a munka, és itt nagyon sok mindenki megcsúszik azon, hogy de hát más hívők is teszik, akkor én is tehetem. És de hát minden csine, akkor én is tehetem. Ezen nagyon-nagyon lehet csúszni. És ez a sátánnak az egyik legnagyobb becsapása. Mert sokan hirdetik azt, hogy ó, hát eh, eh, ahhoz, hogy a világot elérjük, legyünk olyan, mint a világ. Oké, okay, de hogyha ugyanolyan vagy, mint a világ, akkor mit mutatsz Istenről? Mutatsz valami különbséget egyáltalán, hogy úgy viselkedsz, ugyanazt teszed, mindent ugyanúgy csinálsz? El kell gondolkozni. Nyilván az törvényeskedés, ha én megmondom, hogy mit szabad meg, mit nem szabad, és én nem is akarom senkinek megmondani, mert akkor hozzám hasonlítanátok magatokat. De azt meg tudom mondani, hogy Istent kérdezzétek meg, kérdezzétek meg az ő lelkét, hogy, hogy, hogy ő mit gondol arról, hogy az szabad. Szabadni mindent szabad, de, de hogy, hogy az, az tényleg az előnyödre van, tényleg az evangéliumnak az előnyére van, hogyha azt teszed, vagy azt csinálod, vagy azt gondolod, vagy oda Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a mondatot tudjuk mondani másoknak az életünkben, hogy de én nem így teszek, mert én félő vagyok, mert én az Úrhoz mérem magamat, nem másokhoz. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy amikor emberekkel beszélgettek az evangéliumról, hányszor kapjátok vissza azt, hogy hát igen, ismerem én ezt, meg hát igen, találkoztam én már hívőkkel, és sokszor azért nem akarnak hallani semmit Jézus Krisztusról, mert ismernek hívőket. Nekem ez volt a legnagyobb oka, amilyen nem akartam hallani Jézusról 16 évek keresztül, mert ismertem hívőket. És tudtam, hogy hogy élnek. És azt gondoltam, hogy hát, ha erről van szó, hát ezt megkapom máshol és nem kell ahhoz templomba menni. Nagyon sokszor mi, ahogyan mi élünk az akadály abban, hogy mások Istenhez közeledjenek. És ezzel lehet tenni. Lehet azt mondani, hogy de ne, én nem így teszek, én az úrhoz mérem magam. Én, én őt kérdezem meg, hogy lehet-e az szabad-e, az jó-e, az, ha én megcsinálom. És ez, ez bármi lehet. Én emlékszem arra, amikor még iskolába volt, gimibe voltunk, akkor még nem ismertem az urat, és volt egy lány, aki egy közösségbe járt, és hova tanúja volt. És a lelkesen a Puskát ö, ö, Ceruzával írta a padra Kisbetűvel, és akkor oda az egyik osztálytás, hogy te mit csinálsz? Jaj, hát így írom a Puskát, és megkérdeztél, és ennek jár hova örül? Ez ugye neki elég nagy zuhaj volt, akkor és akkor nem meg se tudod szólalni, hogy most erre mit mondjon. Lehet, hogy erre nem is gondolt talán, amikor a Puskát írta. De higgyétek el, hogy figyelnek bennünket. Mondjuk jó, hogy ilyet mondok a vizsgaidőszak előtt, nem? Bizzatok az úrban, és tanuljatok. Ezt tényleg nem szándékosan mondtam, de az úr biztos tudta, hogy kell mondani, hogy De ez most nem csak erre vonatkozik, hanem minden másra az életünkbe. Tehát legyen ez legyen ez a, a tévécsatorna, vagy nem tudom én, bármi. Mindig megkérdezni Istent, hogy ez neked tetszik most, ez, ez, ez neked örömet okoz, ez neked a tiszteletet hoz, és hogyha igen, akkor, akkor hajrá, hogyha nem, akkor mondja, én nem, én nem teszek úgy, hogy mások is szoktak. Hiába mások ezt csinálják, én nem fogom ezt csinálni. És Nehémiás ezt tudta az asztalra tenni, és azt mondta, hogy na, ezt szeretném, hogyha ti is követnétek. 17-es verstől azt mondja, hogy az én asztalomnál étkeztek a júdeaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik körülöttünk lévő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítették el naponként, készítettek el naponként egy gyökröt, hat kövér juhot, szárnyasokat, és tíz naponként mindenféle bor is volt bőségesen, de én nem követeltem a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Itt van azok. Ok. Isten megmutatta neki, hogy ne követeld azt, ami neked jár, mert nehéz munkát végez a nép így is. De látjuk azt, hogy Nehémiás nem csak, hogy nem vette el azt, ami neki járt volna, hanem sokkal inkább bőségesebben adott. A, a sajátjából adott. A király persze adott neki pénzt, hogy ezt a munkát el tudja végezni, meg bőséges élelmet, de hát akár ezt el is adhatta volna Nehémiás, építgethette volna belőle a saját kisházát, de azt mondta, hogy nem. Én, én itt megvédel, megvendégelek napi 150 embert. Hát itt ö, pénteken legalább voltunk körülbelül százan, ahogy átgondoltam. Nem volt semmi főzni száz emberre. A gulyás csirkegulyás, vagy halászlé csirkegulyás, vagy túró gombóc, az eltűnt egy pillanat alatt. De ehhoz egész nap főztünk. Na most 150 embert naponta étkeztetni, egy gyökör, hat, jó, meg nem tudom én mi, hát ott nagyon kemény munka volt. De Nehémiás azt mondta, hogy, hogy ezt, ezt csak adom, mert, mert tudom, hogy nehéz munkát kell végezni. És Isten őt így vezette, és a sajátjából adott. Nem, hogy nem vette el a neki járót, hanem még ő volt az, aki adott. És ezt emelte föl példaként az akkori gazdagoknak. Azt mondjam, a 19-es versben Nehémiás Istenhez fordulva, hogy tartsd emlékezetetben Istenem az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Ez egy imádság. Ezt Nehémiás nem másoknak mondta, nem azt mondta, hogy nézzétek meg, milyen sok jót tettem veletek. Nem másoknak, ezt. Isten fele fordul, és Istentől kéri ezt imádságban. És ez egy, ez egy jó dolog, hogy Nehémiás kéri az urat, hogy emlékezzen meg arról, amit ő tett, mert ez Istennek a munkája. Én mindig olyan örömmel olvasom a jelenések könyvében, amikor majd leborulunk és a koronánkat oda tesszük az úr elé és annyira várom ezt a pillanatot és olyan, mintha az úr adna nekünk koronát hogy ez a tiéd, nagyon ügyes voltál és akkor adjuk vissza neki hogy nem, nem uram, hát ezt a tiéd hát te csináltad bennem azt amiért azt mondod, hogy ügyes vagyok ez igazából neked jár nem, nem, nem, nem magamból van és nehémiás itt, itt azt mondja hogy jó oh, ezeket ezekre te vezettél. Ezeket, amiket tettem, azért tettem, mert a lelked így vezetett, mert így formált, és ezzel az imádsággal nehémiásodahozza a szívét Istenené. Ebből is látszik, hogy nem csak úgy mondja, hogy Isten félő, Isten félő, ő ezt így is gondolja, hogy Isten félelmében akart cselekedni. És hát úgy gondolom, hogy ha semmi mással, de azzal menjünk el, hogy én nem így tettem, mint a többiek, mert én Isten félő vagyok. Köszönjük neked, Uram, hogy Te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy nem akarod, hogy a Te munkád lefadjon, bármiféle anyakiba, vagy belső feszültség miatt. Uram, köszönöm, hogy jöhetünk hozzád, és kérhetünk tőled garanciális szervizt, és kérhetjük, hogy cseréld ki a szívünket egy olyan szívre, ami formálható, ami tanítható, ami utat enged a Te lelkednek, ami kész lemondani a büszkeségről, a neki járó jogokról, sőt, kész adni abból, ami az övé. Kérünk téged, Jézus, hogy segíts nekünk, hogy elfelejtsük ezt a bolondságot, és nem másokhoz, meg egymáshoz akarjuk magunkat hasonlítani. Uram, kérünk téged, hogy, hogy a lelked által állítsd ezt meg, és kérünk téged, hogy indítsd el, és erősítsd fel bennünk azt a hasonlítgatást, amikor hozzát hasonlítjuk magunkat amikor a Te tiszteletedhez, a Te szeretetedhez, és a Te félelmethez akarjuk igazítani a szívünket. Kérünk Téged, Jézus, hogy gyere, és dicsőítsd meg magad, ahogyan, ahogyan odaszálljuk magunkat Te nekem, ahogyan a Te munkádat folytatjuk, amit Te kezdtél el, Uram. Tudjuk, hogy amit te kezdtél el, te fogod befejezni, és nem szeretnénk ennek az útjába állni, hanem szeretnénk eszközött lenni a kezedben, hogy ez a munka tovább foljon, és tovább épüljön. Szeretnénk, Jézus, hogyha sokan látnák azt a szeretetet, amivel te megváltottál minket, azt a szeretetet, amivel irántad, és egymás iránt vagyunk. Kérünk, Uram, hogy ezt az első szeretetet erősítsd bennünk, és és lobban is még nagyobb lángra, hogy úgy világítson, mint a hegyre épített város, akit nem lehet elrejteni. Aduram, hogy ezzel a tűzzel tudjunk világítani, Uram, Itt ebben a városban, a munkahelyeinken, a suliban, lakóközösségekben, Uram, bárhol, ahol vagyunk. És Kérünk téged, Uram, hogy ezzel a szeretettel tudjunk világítani az otthonainkban, a legszeretettebben uram, családnak, közeli barátoknak, Kérünk téged, hogy dicsőjés meg magadat. Köszönjük neked, Uram. Amen.